Ons kom dan vandag by Filippense oorstuk 3 en een van die meest bekende skrifgedeeltes in die Nieuwe Testament word in hierdie oorstuk uitgebeeld. So ek nooi om saam met my net lekker te kom induik En in dit wat Paulus hier skryf. Dit is my eindelijk ouwlik in vers 2 dan sê hy nou eers soos wat die typische leier van die kerk vir sy mense sê dit is nie vir my lastig om die selfde dinge vir julle te skryf nie want het gee vir julle zekerheid Jy weet, so dis amper asof hy sê, ons, ons het al hierover gepraat ouwens, maar ek gaan hom vandag helemaal uit die ander hoek uitvat. En ek wil die met jou doen. Ek wil met jou praat oor hierdie vraag, hoe seker is jou staanplek? Ek sien een foto na die dag, van een van die grootstikke machinerie, wat geanker is met vier arms. En ek meen, as jy een paar secondes, Voor hierdie foto vir my so sê, die heiding gaan omval, so ek vir jou gesê, dit is totaal onmoendlik, en ek kyk by keer na my leven en na mense rondom my, en het gaan goed met ons, en ons het ons lekker staanplek, en mense sê, niks kan verkeerd loop nie, ek het selfde goed gehoor en rikkie terug, toe mense so in die eindomsmark ingedijk het en gekoop en verkoop het, want die ekonomie loop so stroop, en het gaan goed, niks kan verkeerd gaan nie, en die volgende oomlik, die type haai ookie om, En mense kom achter dat dit wat op hulle hulle leven gebouw het, was nie betrouwbaar genoeg geweest nie. Dit is waarmee Paulus hier bezig is in Philippense 3. Hy vraag met ander woorde vir jou. Hy sê, jy van vers 3 af, Ons is die besnijdenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrouw nie. Hierdie laaste gedachte om nie op die vlees te vertrouw nie, met ander woorde, my standplek, my fondatie, is nie my eie menslike vermoens nie. En nou gaan Paulus hier heel op een trip, hy is bezig om hier verouwens te sê, maar wacht, wacht, wacht, kom ons praat een oomlik oor die vlees, kom ons praat oor menslike vermoens en laat ek julle mykie vertel, waar kom ek vandaan? Dan probeer hy net vir ons die gesag van sy stelling wat hy in vers 8 gaan maak probeer hy opstel, en ek wil dit vir een paar minute, saam met jou bykie bestudeer, as jy saam met my daar sal kom kyk, hy sê, alhoewel ek rede het, om te vertrouw op die vlees, en as hy iemand anders is, wat dink hy kan, ek kan meer, met ander woorde, kom ons, kom ons kyk bykie, of jy meer het as wat ek het, en dan maak hy een baie interessante lysie, kom ons kyk na die lysie, en net na die lysie, gaan ek vir jou wees, hoe dat het, dalk 2000 jaar terug, nog die selfde is, waarop mense hulle levens bou, en is eindelijk verskrikkelijk gevaarlik, want jou gebou kan in mekaar stort, as jy jou leven bou op hierdie goed, wat hy noem, die vleeslijke deel van jou bestaan. En nommer 1, sê hy, ek is besnui op die achtste dag. Wat hy met ander woorde sê is, luister, ek was nie minder bevoorig geboore nie. Ek kon in die presidentshuis geboore geword het. Ek het met voorrechte op hierdie planeet aangekom. Om besnij te wees op die achtste dag, beteken dat ek deel was van een sekere volkegroep, wat een sekere sukces en een sekere inpak en een sekere statusverteenwoordig het. Hy gaan het drie verder en hy sê, Ek is uit die geslag van Israel. Met andere woorde, nie net op 'n menslike vlak het ons goed gedoen nie, maar van Godse perspektief was ons die uitverkore volk gewees. I am special kon net sowel daar gestaan het, uit die geslag van Israel, en dan uit die 10 stamme van Israel, kom ek nogal uit die stam van Benjamin, nou moet jy weet, ek is nie net in een goeie huis geboren, met baie invloed nie, ek wil en jy moet weet, my ouders het beter keeses gemaakt, as hulle familie en hulle vriende op daai stadium, Benjamin was een van die twee stamme, wat heel eerste het David, sy heerskapie erken het, saam met Judah, was dit die twee stamme, die ander 10 stamme het eerst later, het lomp jare later erken, dat die hand van die Heere op David was. Die eerste koning voor David, wat Israel gehad het, hy het in die stam van Benjamin gekom, en hy het toevallig die naam gehad as ek, sê Paulus. Hy sê, my naam was Saulus gewees, en Saul was die eerste koning. He, ons, het, ons het goeie bloed in ons voorzate, ons ouders het vir ons een suksespatroon in ons levens vastgeleg. Ek het meer gronde om op te roem as jy. Ek is een hybreeer, uit die Hebreeërs, ek staan kop in skouwers boor die rest van die Hebreeuwse volk, wat al die voorrichte gehad het, van Godse perspektief in die Oud Testament. Nou gaan Paulus en hy maak een transitie, hy het nou eerst bykie gepraat, oor voorrichte wat hy geërf het, nou begin hy praat oor sy eie prestatie, hy sê kom ons kyk bykie na die wet, wat die wet betref, hy sê die meeste van julle is net studenten van die wet, ek is een fariseer, Ek is een leermeester, ek is nie net een leermeester nie, ek was een meester op my gebied. Dis soos iemand wat vandag sê, ek het by Harvard Universiteit het ek gestudeer. Ons is nie somme net studenten nie, ons is die beste studenten van ons dag gewees. En dan sê hy, ek het nie net die beste studies gehad nie, wat ywer betref, was ek een vervolger van die gemeente, so in my klas, Was daar een klomp ouwens wat net bestudeer het, maar ek het het gevat na aksie toe. Ek het die gemeente met andere woorde, enige iemand wat teen dit wat ons verteenwoordig het te opgestaan het. Ek het hulle gaan uithaal. Ek is harde werker, ek gaan voluit of niks. Dit is wie ek is. Die beste in my klas. En dan laastens maak hy dan die opmerking wat elke joodse diepste begeerte verteenwoordig het in die tijd. Hy sê wat die gerechtigheid betref, Die gerechtigheid in die wet was ek onberispelik geweest. Hulle het het klomstelle reels gehad wat te doen het met die sabbat en met koos en met rituele en soan wat op elke dag gebeur. En die hoogtepunt van die joodse leven is wanneer die vriendenkring rondom jou na jou begin kyk en sê, weet jy wat? Ons allemaal probeer om hier die wet na te kom. Ons krij dit nie recht nie, maar ons sien, jy krij dit recht. Paulus sê met ander woorde, luister mense, ek het achting gehad vir waar ek vandaan kom en vir wat ek self reg gekry het. Maar wat vir my wens was, hy he, he, he kom het aan een woorde, hy sê, ek het hierdie goed gejaag, ek het my leven gebouw op hierdie goed, dit was my ambisie geweest. en jy sê daar en jy dink, Jan, weet jy, is my moeilik om daar goed te verstaan in 2013. Hier so in Pretoria, Twana, hierdie stad waar ek bly, wil ek vandag vir jou sê, die mense wat ek sien in hierdie stad, haar klop naar die hulle soek nummer 1 na gemak, hulle wil in die koningshuis gebore gewees het, hulle wil op een plek wees, waar al diensknechte is wat rond haar klop en opspring, om my elke begeerte vir my te dien, hulle soek nummer 2 aansien, hulle wil hee dat mense rondom my van my moet praat, en moet sê, wauw, het jy dit gesien, en het jy sy kar gesien, en het jy sy kleere gesien, en het jy sy mooie vrou gesien, en is al hierdie, woe, ek wil net die mense moet my raak sien, Ek weet al wat jy bly nie so erg nie, maar kom ek vertel jou van hier wat ek bly. Dit is een ding. Die derde ding is sukses. As ek iets aanpak, dan moet mense kennis neem. En hulle moet in die korante van my skryf. Hier is die fondaties waarop ons samenleving omself vestig. Ons soek invloed, ek wil bekend wees en my opinie moet ander mense beinvloed, nou as jy daar sit en jy dink nie, ek is nie so nie, welk ons praat bykie oor Facebook, ons allemaal praat oor hoeveel volgelinge ons op Facebook het, want ons wil allemaal net een bykie kan breng oor die feit dat ek het bykie meer invloed is wat jy het, en dan gaan dit het reef verder, en dit gaan oor betekenis, en ek kies my betekenis, en dit het vir my betekenis om by sekere plekke te eet en met sekere mense my lewe te meng, Hierdie goed waar na Paulus gejaag het en sy fondatie gebouw het, het om beneidenswaardig gemaakt. En dit is so'n mooi woord, want het som het alles op. Man, ek sê nou vir jou, mens in Pretoria, soek die ding. Ons wil beneidenswaardig wees. Ons wil hee dat mense na ons kyk en sê, wow, mens, ek kon ook so gewees het. Nou kom hierdie man, en hy kyk my diep in die oor, en hy sê vir my, Jan, pis op, as jy na hierdie goed jaag. Jy bouw op een fondatie wat jou gaan teleerstel. Hy sê, die goed was vir my my wens geweest. Wens is dit wat jou bemachtig om voor toe te gaan. Wens is dit wat jou bemachtig om te kry wat jy wil hee. Hy sê, ek het een ander plek gekry, waar ek kan kry wat ek gesoek het. Hierdie goed versadig nie. Hierdie goed gaan jou leegloos. Dit gaan jou uit syg soos hulle moene net, al gaan net toppe en skul van jou oor blij. Wat vir my wens was, het ek om Christus wil skade En Paulus kom met ander woorde en hy sê, weet jy, ek, as, as jy my net sal so vergewe, ek wil jou die contrast weis, van die, wat hy probeer, terwijl het hy hierdie brief dikteer en iemand skryf, probeer Paulus twee werelde langs mekaar sit, en hy sê, kom ons vat my voorbeeld, nou die dag hier by die kalien in my, het hulle niewe groot, multikaraat blauw diamant weer ontdek, en ons sit hierdie diamant hierdie kant, en hierdie kant sit ons so iets plaas as jy my net gau vergewe, dis dis eindelijk wat hy in sy woordkees is ek denk jy al wat geskryf het en dit bykie afgetouw, ek denk hy het sterk woorde hy gebruik, maar hy sê met ander woorde al die goed wat ek gejaag het het vir my so skade geword en later gebruik hy die woord drek, dit is met ander woorde uitwerplik, hy sê, dit goed wat jy niks meer geassocieer wil wees nie, ek meen niemand van ons, as ons een soorietje plaas sien, ek het nou die dag weer by een voorbij niemand van ons stop die kar en haal die kinders uit en sê, kinders kom ek wil iets weis, en ons gaan staan nie om hierdie damiekie, en ons weis vir die verskrikkelijke brengkie, niemand doen het nie, dit is verwerplik, en ons probeer so vinnig as mogelijk wegreie, In die lysie wat ek net nou vir jou gemaakt het, Paulus sê, jou smachting na gemak en jou smachting na aansien en jou gejaag na sukses en jou invloedsbehebtheid en jou begeerte om betekenis te hee volgens jou eie definitie om beneidenswaardig te wees is, is om jou kinders by mekaar te trek en is so tank te bestudeer. Hy sê, kom ek geef julle iets anders in contrast tot dit, kom ek wees vir jou diamant. Kom ek lees vir jou die woorde wat hy hier gebruik. Hy sê, ek ach alles, al hierdie ander goed, as skade om die uitneemendheid van die kennis van Christus, my Heere, terwille van wie ek al hierdie goed prijs gegeet en as drek beskou, want ek wil Christus nou as wens verkry, hierdie was my wens, maar nou dat ek Christus ontdek het, is hierdie ander goed vir my verskrikkelijk sleg in verhouding tot hierdie een ding vers 8 sê, dat ek in hom gevind mag word. Joch, hierdie skrifgedeelte verteenwoordig een van my diepste, diepste begeertes. Dis so kom ek met jou praat oor die tv-skerm. Want ek wil een invloed in jou leven uitoefen, wat ek vir jou iets anders wil wijs. Ek wil vir jou wijs dat jou diepste begeerte is na Christus. Jou diepste begeerte is om in hom gevind te wees. En soos wat jou omvind, kan jy dan omdraai en met hierdie rest van jou leven jy kan daarvan sin maak en betekenis daar gaan kry. So Paulus' opmerking hier, wil ek nou vir jou vraag, kom ons vat om nou terug, na die praktische dele in jou leven. Het is baie interessant, dat as jy van sy ander briewe bestudeer, dat hoe hy oor Jezus praat, het hy bykie omgeruil hier, so, gewoonlik praat hy van, van uh, my Heere Jezus Christus, of die Heere Jezus Christus, maar hy het om hier bykie omgedraai, want hierdie sinniekie verteenwoordig dit wat hy ontdek het. Hy sê Christus Jezus my Heere die eerste ding wat hy ontdek het is intieme verhouding. Hy sê my jylle leven, het ek gejaag na ritje en het klom goed om mense tevrede te stel wat die eers van my hou nie. En om een God wat die heel tyd oordeel oor my uitroep om om te probeer vrede te stel. Hy sê ek het het recht gekry en mense het het raak gesien. Hy sê maar het het my nooit bevredig nie, nou het ek iets anders gevind, ek het intieme verhouding met God gevind, dier Christus Jezus, my Heere, en dit is die eerste vraag wat ek vir jou vraag, as jy daar vandag kan sit in jou maandag, en jou dinsdag, en jou woensdag, jou hoogtepinte, en jou laagtepinte, en jou toekomst, en jou verlede, Het jy in Christus een vriend gevind, iemand met wie jy dit voluit kan deel, dan het jy die diamant begin ontdek waarvan Paulus hier praat. Maar hy gaan een tree verder en hy noem nie net Christus Jezus of my Christus, nie net my verlosser, nie net die een wat my bemachtig nie, maar ook my Heere. Dit is tweede woord wat baie belangrik is, Paulus het ontdek, dat die lekkerste plek om te leef, is om my leven voor om oor te gee, dat hy Heere of Eienaar, die woord kurios beteken, hy is die een wat my sit het. Hy sê met andere woorde, vir my om in beheer te wees, en vir my om my eie ambiesies te jaag, het verwoesting veroorzaak in my leven, ek ach het alles as verwerplik, ek het een nieuwe skat ontdek, intieme verhouding, en as ek my lewe in sy handen sit, dan maak het net soveel meer sin. Kom, ek wees vir jou by voorbeeld, jou soeken na gemak, Jou begeert om gemakkelijk te wees. Dit is goed dat jy so begeert het, en ek dink dit is oké, okay, dat jy in een lekke huis wil blij, en jy wil, wil gemakkelijke kleren hee, vir die winter wat, wat hier op ons is, daar is niks fout daarmee nie. Maar Paulus sê, as jy dit op een skaal sit, en jy het iets anders ontdek, net nou in vers 13 tot by vers 18, dan praat hy van die hoore roeping, van God, wat al in Christus is. Hy sê, dis, dis soos toe ek verlief was, net voordat ons getrouwd is en ek het die grootste moeite om by haar uit te kom, was nie vir my een probleem gewees nie. Ek het nie gedink aan my eigen gemak nie. Ek wil nou by my liefie wees. En hy sê as jy dit ontdek het, het jy jou diamant ontdek, om jou roeping na te jage en jou uit te strek na dit wat God dier jou wil doen. Maak jou definitie van gemak glad nie meer relevant nie. Dit raak soos rabies. En ek wil vandag vir jou sê, as jy net na gemak soek, in die volgende seisoen van jou leven, bouw jou op een fondatie wat jou gaan teleerstel, daar is iets groter, dat is net om gemakkelijk te wees, en dit is om Godse roeping te vind, wat wil die Heere met my doen, en wat wil hierdie eienaar van my leven, dier my bereik, die tweede ding waarna mense jaag het ek gesê, is aansien, ons wil raak gesien wees, en mense moet van ons praat, nou ek wil vir jou sê, ek onthoud toe ek omtrendseesendare geword het, as mens, het al net iets in my binnenste geklik waar ek besef het, ek gaan mense nooit tevrede stel nie, en ek het begin vry raak van my smachting om raak gesien te word. En ek het een verskrikkelike groot tree van een suksesgedrevenheid gegeen na een plek van betekenis toe. Waar ek eerder vraag, wat kan ek vir mense beteken, as waar ek vraag, gaan mense sien wat ek doen. En ek wil vandag vir jy sê, Paulus sê, hier is een ander fondatie, hier is diamant wat ek ontdek het, wat my vry maak, Die aansien van mens is nie meer vir my belangrik nie. Ek wil nie meer dier mense raak geseen het word nie. Ek wil nou hee, dat wat God in my doen, dier mense raak geseen moet word. Die roeping van God in Christus vir my. Met ander woorde, dit woord, my eienaarse saak is belangriker as my eie saak. En sy aansien, wat is mense opinie van God in my? Raak vir my belangriker as wat is mensense opinie van my En het maak my los, het maak my vry Want ek is nie meer bezig om te jaag vir die aanvaarding van mense nie Het gaan vir my net oor hierdie ei hierdie jere Ek wil om tevrede stel Dit verander hoe ek denk oor sukses Sukces voor jy het gegaan oor, oor hoe mense van my praat en my aanpak of ek goed voel daar oor, nou word sukces gedefinieer in die sukces van die mense rondom my, ondou ek het laatst week met jou gepraat, oor elkeen moet omsien in Philippians 2 vers 3 en 4, na anderse belangen, net soos wat jy na jou eie belangen omsient en sukses word nou gedefinieer in die groei van die mense rondom my en die inpak wat ek maak in ander nie of ek goed gelijk het op een verhoogwaak met een klomp mense gepraat het en jyp jyp jylle jy, jy, het my handen getlap nie nie, het, het hulle levens verander het Christus opgestaan in hulle binnenste ja of nie dit is een heeltemaal een nieuwe definitie van sukses en van invloed jou smachting om, om een klomp Facebook followers te heen, en mense moet aan jou luister en mense moet jou volg, was vooreen gebaseerd op jou eie naam en jou eie karakter en hy moet van John praat, maar nou kom ek op een plek, sê Paulus, waar het oor die naam van Jesus gaan, en het gaan oor sy eerlijkheid, en ek het geen dieper begeerte as om sy naam te verkondig, daar is nie genoeg tyd in my 70 jaar om van my naam een brand te maak nie, maar oor duisende jare het mense van sy naam een brand gemaakt, en ek wil met hom associeer, en ek wil heer dat my werk in my huis My, my stad, moet reik soos Christus, dis sy geer, dis nie my geer, wat ek probeer verspreid nie en dit vat jou dan na plek van dieper betekenis toe Paulus sê ek, die woord significance kry nou een nieuwe splinterniewe definitie die woord beneidingswaardig kry een splinterniewe definitie as ek by jou kon sit met een koppie koffie vandag, sou ek vir jou recht uit vraag waarna jaag jy Waar na jaag jy? Dis wat Paulus vraag in Philippians oorstuk 3. Kijk gauw saam met my na foto van een ouwe wat lyk asof hy op die water loop. En hy, hy lyk of hy vinnig op wat ergens jyn is. Hy jaag na iets. Maar ek jy weet, in die volgende prankie gaan hy op sy nees kyk. Hier kom groot verwoesting. En dis wat Paulus hier doen. Hy sê in, in, in vers 13 tot by vers 18 sê hy hierdie woorde. Hy sê ek het nou een ding. Ek het nou net hierdie een ding Ek vergeet nou die dinge wat achter my is. Alles wat vir my wens was, alles waarna ek gejaag het, ek draai my rug op het, en nou strek ek my uit. Na dit wat voor is. En ek jaag, ek vraag vir jou, waarna jaag jy? Paulus sê, kom jaag saam met my na net een doel, om die prijs in die handen te kry van die hoer roeping, wat daar in God is, in Christus vir my laat ons allemaal wat volmaak is, of wat geestelik volwassen is, hierdie selge gesintheid, dat ons die fondatie van ons leven bou op hierdie skat. Voor my is die leven Christus, het hy in hoofdstuk 1 gesê, Philippeense 1 vers 21. En ek, ek is nogal geskok oor dat, net voordat hy klaar maak met hierdie gedachte, vat hy dit dan na een laaste gedagte toe, en dit het my bykie verras, toe ek hier die eerste keer gelees het, wanneer hy nou sommer net sê, so wees nou my navolgers, nou so bykie demokar Paulus, maar jy die heel my nou na Christus toe verwees, hoekom praat ons nou weer oor jou, broeders sê hy, let op die wat, wat so wandelt tussen julle, wat vir julle een voorbeeld is, en moet nie soos ander wees, wat, wat amper vijanden van die kruis geword het nie, Hulle einde is hulle verderf, want hulle soek net hulle eie begeertes, hulle buik en hulle eie eer, dan praat hy een beetje weer oor die lijstie van net. En wat vir my verrassend is, is dat hy nou terugkom na gewone mense verhoudinge binnen in die kerk. Hy het nou net gepraat oor hierdie skat wat hy ontdek het, ek soek nie meer na al die goed nie, ek soek na Christus. Dan kom hy prakties terug en hy sê met ander woorde, hierdie jylle hoofstuk 3, Ga nie realiseer in jou leven as jy nie deel is van een levende, lewegevende gemeenskap van gelovige mense, wat allemaal soek na wat beteken dit om Christus die middelpunt van hulle leven te maak. So ek wil vir jou sê, vat een bekie Philippeense 3 en gaan bestudeer om soos ek om met jou gedeel het vandag. Maar sy diepste openbaring lee in die feit dat ek ander mense in my selgroep in my leiderskap laat dat ek hulle toelaat om my motive te dag, en ek vir hulle sê, ouwens, help my, om ooral waar ek my eie belange soek, dit kan toe te skuif, want ek wil Christus' eer dien met my jylle lewe. Kom saam met my, en kom ons byg ons harte, kom ons gaan uit vir die oomlik, en ons sê vir hom, ek wil vandag toelaat, laat hierdie eienaar van my totale bestaan word, kom ons bid saam. Hemelse Vader, saam met hierdie skryver, besef ek vandag, ek kan nie my leven bouw op enig iets anders, as hierdie begeerte, om Jesus Christus die diamant van my leven te maak. En so bid ek saam met elkeen wat hierna luister, Heere, dat hulle vandag hier kan sit, en net boedel oorgee. Jesus Christus, kom word my Heere, kom word die einaar van my maandag en my dinsdag, van my hoog en my laag. Heere, help my om 'n lewe te leef wat goddelike kwaliteite het. Ek bid dit in Jesus naam. Nou.